Мер нашого міста. Другий раз обирається, друга каденція, як кажуть. Нехай собі відмахнувся Бойко. Ця інформація лише свідчила, що мер Ілля Чортів був у своїй вотчині достатньо сильною людиною, аби утриматися в кріслі міського голови і міцно тримати все місто. Коротше, від цього чортового мера залежить, кому віддати тепер Тендер на будівництво у вашому місті великого розважального центру. Претендує на отримання цього тендера ваш Григорій Боженко. Правильно? Так, точно. Скільки ж у вас там населення? П'ятдесят тисячі». не без гордості мовив зубок. І відчувши, що на київського жителя Бойка ця цифра належного враження не справила, тут же скормовкою додав. Це закруглено і без заробітчан, до нас же на заробітки приїздять, робота є ніби. Для чого вам розважальний центр? Я цього так і не вкурив. Розважатися? А для чого розважальні центри? Мер хоче. Коля розвів руками. Хоче, щоб такий був, як у Києві, щоб кінотеатр, більярд, кеглі там всілякі. «Окремо стриптиз, а як же?» «Стриптизерки до вас на заробітки поїдуть», – уточнив Максим. «А чого ти ж кіришся? «Між іншим, це не проституція, все матиме, чувак, чітку межу. І робоче місце для талановитої людини, між іншим. А у нас і чоловічий стриптиз планується. Нехай спочатку центр зведуть», – осадив його Бойко. «Нехай», – погодився Зубок. Головне, щоб люди з Києва до нас їхали. Подумаєш, 200 з гаком кілометрів. Якщо все піде в перспективі, мер обіцяє потрусити інвесторів і трасу від нас до Києва зробити. Європейського рівня, між іншим. І пустити спеціальні рейсові маршрутки. Маршрут київ стриптиз. Із пункту А до пункту Б, засміявся Бойко. «А чого відразу так грубо?» «Грубо, але правда», – відрубав Бойко. «Скажи, у вас що там? Вибори скоро? Підсиділо хтось хоче на розважальному центрі добре ім'я собі заробити? Чому відразу вибори? У нас бізнес уже не прив'язується до політики». Горда заява Зубка тим не менше дала Максимові Зрозуміти, той сам не вірить у те, що говорить. Просто дехто може гроші дати. Є серйозні інвестиційні перспективи. У Чортіва там іще своя частка буде. З цього треба було і починати, я, між іншим, так і зрозумів. Коротше, планів безліч, перспектива є, проєкт вигідний, і твій Боженко дуже хоче цей тендер – на зведення розважального центру отримати. Тепер Бойко підходив до головного. Аби гарантовано виграти право на можливість будувати саме цей об'єкт, твій грошодавець Боженко хоче зручитися підтримкою когось зі столиці. Ага, і підтримати ідеї мусить не просто хтось, а важливі бонзи який готовий поручитися за Боженка і підтвердити. Київ, столицю України, цей проект зацікавить, якщо саме він, Григорій Боженко, візьметься до будівництва. «Так точно!» – вигукнув Зубок. Радий нарешті, що його товариш розчовпав суть питання. «У нас же в провінції як? Коли з Києва солідні люди приїздять, і когось підтримують навіть на словах. Це завжди дуже важливо. Хто? Немає значення. Політики, бізнесмени, артисти. Головне – київські. Ну, а іноземець? Для солідності потрібен, уточнив Максим. Типу, міжнародна підписка, твого інвестора є. Так ти, старий, точно все січеш. У нас же іноземець, особливо, якщо воно Зі справжньої Америки більше важить, ніж навіть депутат Верховної Ради. Зрозумівши з виразу Максимового обличчя, що тут він дійсно трохи загнув, зубок кахикнув і виправився. Ну, нехай так само, як депутат, але за умови, що він не росіянин, не поляк, і тим більше не білорус. Німець, француз, а ще краще – американець. Приїдуть вони, значить... Міжнародним складом надують перед чортівим щоки, а привезе їх наш Гриша Боженко. «Підписку свою солідну покаже», – сказав Бойко. «Групу підтримки представить. Ну, а раз в нього така солідна столична підписка, чортів йому і тендер віддасть», – зробив остаточний висновок Максим. «Треба коротше. «Баки вашому меру забити і при цьому не поколотися, правильно?» «А це Боженко всім нам, учасникам цієї рекламної акції, обіцяє цифру, яку я тобі написав на папірці. Тут же докинув Коля зубок. Справді, суму він написав. І Максим тут таки з метою конспірації розірвав папірчик на шматочки». Кількість нулів, які стояли після двозначної цифри, на перший погляд здавалася не такою вже великою, тим більше, що передбачалося поділити її на всіх учасників вистави. Але навіть після розумного розподілу гонорару він Максим Бойко отримав на руки суму в американських доларах, яка дозволяла йому не просто пережити штрафи накладені на нього, Рогом. Він навіть міг собі дозволити продовжити відпустку за власний рахунок, поїхати з Іркою на пару тижнів кудись за кордон, зробити деякі покупки, що їх він давненько відкладав, зважаючи на фінансові негради, і після того гроші ще навіть залишаться. Для невідомого йому президента будівельної фірми з Полтавщини Григорія Боженка – Гра, котра передбачала витрачання такої суми, вартувала свічок. Але і Максима, і всіх, кого він, вписавшись у цю авантюру, міг затягти разом із собою, навіть частина цієї суми могла б реально виручити в нинішній скрутній фінансовій піраміді. «А не дурить?» – про всяк випадок перепитав Бойко. «Як діло вигорить, не обдурить?» Запевнив зубок, нормальний мужик, я його знаю. Фінт із білим чаклуном йому сподобався, тому він мені й довірився. Бач, послав на розвідку. Навіть представницькі дав, аби я тут потрібним людям пляшки ставив.